Pista 32 Epilog Sfântul părere Capitolul 1 Trei vindecări Lovitura de teatru din sala tribunalului topi inerția orbei, stârnind un vuit incomparabil mai mare decât toamna trecută, când doctorul fusese arestat. În toate locuințele, la club, prin localuri, bodeci și în fine pretutindeni, se comenta copios această afacere cu adevărat senzațională, era unicul subiect de discuție. Eh, te-ai convins, deagul meu, că flerul meu e cu adevărat infailibil. Deși cercetările pornisele pe o pistă greșită, am găsit, datorită lui, drumul cel just. ora Kaminsky la un pahar de vin în lui Șerban Voine. Ești genial, pe legea mea. spune-i, aminte, că ucigașul nu poate să fie decât cineva din personalul stației unde s-a întâmplat catastrofa. Chiar așa a fost. Judecătorul, surâzând îmăgulit, Adaugă: N-am să uit stupefacția care m-a cuprins când a venit doctorul să se plătea Am venit să crăp de ciudă, să mă dau cu capul de toți spereții. Cum de m-am putut de înșela într-așa hal? Și că încolo? În orice caz, jocul aparențelor e foarte primejdios Prinde consistență unde convingerea nu are rădăcini puternice Ziarele din București trimisele reporteri care arși de nostalgia senzaționalului de dură proporții fabuloase a acestui caz. Dezbaterile procesului cu faima sa pledoarie a lui Radulian și mai cu seamă descoperirea adevăratului criminal erau povestite cu o de cuvinte în coloane fără sfârșit. Astfel, toată țara a fost pusă în curent cu ceea ce se petrecuse în liniștita urbea piteștului și timp de o săptămână lumea urmări reportajele gazetelor cu sufletul la gură. Zarva stârnită de presă a atenția atenția forurilor magistraturii asupra istetului Kaminski, care s-a ales cu mutarea la București pentru merite excepționale. Tot așa, Radulian, bucurându-se de dobânzile pledoariei sale, fu angajat la un proces penal din capitală care făcuse un scandal imens. Doctorul Ilarie Magheru nu era încă pe deplin miliției de toate câte se petrecuseră cu el și în jurul său. Avea impresia că de vreme încoace trăiește pe scenă, cu mii de ochi asupra ei, care îi orice mișcare și vorbă. Ar fi trebuit așadar să-și controleze gestica și dicțiunea ca un actor, pentru a nu lăsa publicului o impresie nefavorabilă, dar îi repugnau asemenea exhibiții. Eu n-am vrut să ajung o vedeta actualității. Nu mă interesează notorietatea sub acest aspect mărând, îi spunea veșnicii Marta, părtașa gândurilor sale. Ce să facă? Să lupte împotriva acelei curent de opinie publică? Ar fi însemnat o bătălie cu morile de vânt. Când trecea pe stradă, zeci și sute de pietoni necunoscuți scoteau pălăriile în fața lui. Femeile întorceau capul după el. de mirare Se ridicase deasupra acestor oameni la un nivel atât de sus încât le impunea respect. De mai multe ori auzea din spate, desigur fără ostentație, câte o voce care îl identifica. Sfântul părere. Gata eticheta. Lumea îi scosese la repezeală o poreclă. Era o stigmatizare? Nu. Nici de cum. Pentru că nu conținea măcar o urmă de ironie. De bună seama fusese o părere la mijloc. Și mai mult decât atât, imaginație. O imaginație fertilă în care a stupat golurile din aventură, jucându-i un reing de pomină. Dar, sfânt, de ce mă rog, sfânt? Pentru așa zisa forță morală de care pomenise moșneagul simedru? Nu, aici se exagera. Oamenii să dincolo de cal. Ne avea nici pe departe atare în însușiri. Un sfânt e de o puritate desăvârșită nu numai în fapte, dar și în gândurile sale cele mai ascunse. Întrast așa de frumoseța virtuții. Ori doctorul nu avea această imaculare. Suferise ispita de a fura banii moșierului și de aici s-a declanșat rostogolul său cu urmări atât de grave. Câțiva prieteni în frunte cu dor se gândire să organizeze la club un banchet în cinstea doctorului. El refuză cu încăpățânare. Pentru ce sărbătorire? Ce fapte săvârșise el? Erau caragioși oamenii ăștia sau așa. Nu-i trebuie nici banchet, nici sărbătorire. Nimic. Să-l lase în pace să-și vadă de treburi. Ajunsese la o răscruce importantă. I se deschiseseră în față mai multe căi pe care să apuce. Vechiul drumbătătorii de gânduri, la capătul căruia se înalța statuia de binefăcător al omenirii, era prea lung și anevoios, iar el prea obosit, cu puterile slăite de eforturi zadarnice ca să-l mai poată străbate. Ar trebui să se nască a doua oară pentru a-și realiza marele proiect care dinamizase viața până acum. Atunci s-ar fi cunoscut mai temeinic pe sine și ar fi dat seama că o tranzacție cu conștiința lui era imposibilă. El nu putea organic să fure, așa cum își închipuise că o să facă. Dacă dispunea la timp de aceste date, ar fi fost scutit de drama pe care o trăise. Asta-i. Navea încotro va abandona proiectul. Viața e aspră. Oamenii sunt înțiriți să renunțe la visurile lor, să-și croiască alte visuri pe măsura realității. Așadar, renunțare pe tot frontul. Și totuși, ar putea să găsească la Magda bălanu, banii trebuie înceși. Nu. În ruptul capului. Cu femeia aceea nu vrea să mai aibă a face. E mai cinstit să fure decât să-i atât de rușinos vânzându-se. Și-ar crea un complex de inferioritate așa de puternic, încât eul moral s-ar duce pe copcă. E de neînțeles cum se angajează în acea aventură urâtă, din care ieșise totuși întreg, nevătămat. și acorda însă circunstanța atenuante. Se afla pe atunci în plină criză. Bine că nu se vârșise fapte mai degradante. Tot cumpănint, Ilaria Maghero a ajuns la concluzia că mai sănătos ar fi să nu ia nicio hotărâre până una alta va merge pe drumul pe care se află. Partizanul unui unic ideal în viață nu poate să facă altfel. Mai târziu vom vedea. Acum așteaptă decizia ministerului de repunere în drepturi la spitalul comunal. Doctorul Barbuduțescu îi spusese că a telegrafiat la București și în câteva zile are să sosească ordinul. Bine, nu era nicio gravă în privința asta. Se bucura de libertate ca un școlar în vacanță. Și deodată îl cuprinsă un dor murit de Marlen, fica zăvideanului. Nu mai știa nimic de ea. Trecuseră aproape zece luni de la plecarea fetei la Viena. O fi făcut ceva pe acolo? Gândind așa, maierul se îndreptă pe bulevardul Șerban-Vodă, unde locuiau zăvidenii, drum pe care o dinioară îl bătuse de atâtea ori. Măcar să treacă pe lângă casă, să adulmece aerul ei. Ziua era sănine, luminată, Pomii înverziseră, în văzuh, plutea sărbătoarea primăverii. Când ajunse în dreptul grădinii, zări printre uluci o arătare albă pe ale ei. asta e Marlen. Era în cărucior cu spatele. O cunoscu și așa, de departe. Iaie, s-a întors și eu habar n avem Se plimbă prin grădină bucuroasă de primăvara cea nouă. Fără a mai sta pe gânduri, patronul se casă, Nu găsi pe guvernantă. Plecase în oraș. Una din slujnice, recunoscându-l, îi spuse că domnișoara a venit chiar azi noapte cu trenul de la Viena. Cum se simte? E mai bine acum? Tot așa. Niciun doctor nu găsește leacul. Ilarie e magherul, repetă mașina la replica. Niciun doctor nu găsește leacul? Ei bine, am să-l găsesc eu. Slușnic al măsură cu o privire mirată. – neavoastră Magher nu n-a avut timp să observe surăsul neîncrederii. Toată ființa lui se cutremurea să la acestui gând scors în vileag. Alergă în grădine ca un halucinat, vrând parcă să dea la o parte pe ca să-și facă loc de trecere, deși pe alea avea atât alergime. Când a ajuns la câțiva pași în sfatării infirmei, o striga cu putere. – Marlen! – Fata surprinsă, întoarse capul făcând o mișcare involuntară de a se ridica. Doctorul nu îi lăsă timp, o luă de mână ca și cum nu știa că e paralizată și ea se pomeni în picioare fără să-și dea seama, noucă, amețită de neprevăzutul acestei întâlniri. Doctorul o ombrățește decent și luă brațul să facă o plimbare împreună. Ea ar fi vrut să-i spună că nu se poate. Picioarele ei sunt bolnave, dar văzu că deja făcuse câțiva pași, că mergea că putea să meargă, călca sănătos pe pământ. Se agăță puternic de brațul lui și păși încă o bucată de alee, scoțând mici țipete de mirare, după care izbucni vulcanic. Doctore, m-am făcut bine! Sunt în stare să umblu!" Copleșită de avalanșa bucuriei, fata al potopit de sărutări pe obraji, pe ochi, pe gură, unde nimerea. Dintr-un început, magherul, boimac de fericirea izbândirii, păru străin de spontanea izbucnirea fetei, dar repede și veni în fire și gustă, emoționat, dulceața sărutărilor. Gândi în sine lui: I-am luat un preț prea mare. Atâtea sărutări. Atâtea milioane. Plus satisfacția mea personală. Un miliard. Doamne, ce bogat am devenit într-o singură clipă. Continuă plimbarea pe alea principală. El o ținea de braț cu grijă. Ce s-a întâmplat? Cum am îndrăvint așa, ca din senin? Trebuie să-ți mărturisesc, doctorii, că... Știu. Știu totul. Știai că eram paralizată? Sigur că da. Să nu mai vorbim de asta. Acum mergi singură. Hai să te văd. Mi-e frică. Ține-mă mai departe." Mergi ținut când îți spun. Ai încredere în mine." S-a restabilit influxul nervos. Acum nu mai e nimic." Îl ascultă. Parcurs o bucată de alei nesprijinită, dar clătinându-se puțin. Perfect. Acum facem înconjurul parcului de două-trei ori." Pa nu, de o sută de ori. Am uitat să mai merg." După primul tur obosii se așeze să se odihnească pe o bancă în fața căruciorului cu două roate. Să nu mai pleci de lângă mine, doctore, drag. Fără dumneata mi-e teamă de toate. Uite, chiar de căruțul acela groaznic. Îl punem la vechituri. Nu, sfărâmă-l, nu vreau să-l mai văd. Calcul în picioare. Chiar așa am să fac. Dar nu-l călcă în picioare. Îl părțit cu o scurtătură de lemn, prefăcându-l într-un morman jalic de bucăți. Așa, așa!" strigă Marlena, bătând voioasă din palme. Servitoarea care întâmpinase pe magheru văzut pe fereastră cum umblă sa prin parcul casei. Scoase un țipăt, nu îi venea să creadă ochilor. Se mai uită o dată. De adevărat, domnișoara mergea cu picioarele ei, nu era vedenie. Alergă ca nebună prin odăi să dea deștire stăpânilor. Coniță, domnișoara umblă!" Veniți fuga să o vedeți în grădină." A făcut-o bine domnul doctor. Care doctor?" Domnul doctor Magheru, care altul?" Cum se poate?" Cine l-a chemat?" Când a venit?" Adinea Orconiță, eu i-am deschis." Zicea că dacă străinii n-au găsit leac pentru domnișoara, găsește el." Și uite că a găsit, n-a fost minciună." De față era și doctorul Preda, medicul casei, care tocmai făcuse doamnei Voinea o injecție. Ea îl întrebă, ce zici, doctore de asta? Încă nu pricep nimic. Să vindeci instantaneu o paraplegie. De necrezut. În orice caz, foarte ciudat. Tocmai atunci intră pe ușă Șerban Voina și Henriette, guvernanta. Toți coborurile în parc să vadă ce s-a întâmplat. Marlene, chiuind, scăldată în soare, alergând brațele guvernantei. Riet, je suis gherit, je suis Omrieta o, o de bucurie O și ceilalți, emoționați, minunându-se de vindecarea fetei Nu era puțin lucru să-și recapete sănătatea după atâția ani de suferință În care timp familia cheltuise o avere cu tratamentele la medici renumiți din țară și mai ales de peste hotare Șerban voinea să adrese lui Magheru, rămas oarecum stinger, în sărbătoarea familială pe care o declanșase. Domnule doctor, mă închin în fața științei dumitale. Și eu, colega, te felicit din toată inima, să alătură medicul Preda. Dar spune, rogute, cum ai procedat? Sunt foarte curios să aflu. Nu a fost decât o simplă experiență care a reușit și atâta tot. Șerban voina obiectă. Această simplă experiență puteau să o facă și somitățile medicale cărora m-am adresat. De ce nu au făcut-o? Să nu le fi trecut prin devlă? Tot ce se poate. Eu? La ce m-am gândit? Aflasem că domnișoarea Zavidianu, din cauza puternice emoții produse de decesul mamei, a făcut paraplegia. În mod inexplicabil pentru mine, întrerup se preda. Nu tocmai inexplicabil, pentru că este dotată cu o sensibilitate excesivă, aș zice bolnăvicioasă. O fată normală n-ar fi pățit nimic. Mă temeam să nu aibă vreo leziune cerebrală, dar n-a avut. În tot cazul, influxul nervos a încetat de a-și mai exercita acțiunea asupra contracții musculare, țezutul musculară rămânând însă indem. Ori când m-am apropiat adineauri pe furieș de ea și am strigat-o, i-am provocat o emoție tot atât de violentă ca și prima. Încât s-a restabilit circulația normală a influxului nervos în membrele paralizate asta e tot N-am înțeles prea mare lucru, zise voine, Dar ești formidabil, doctore Da, da, confirmă Preda Are stofă tinerul nostru Grija mea cea mare a fost producerea corectă a acestei emoții Dacă intensitatea ei era mai redusă, nu obțineam nimic Însă am calculat cu precizie, ținând seama nu numai de anumiți factori, dar și de anume condiții Aceste anume condiții le trecu sub tăcere Erau și greu de explicat Cum să le spune că Marlene, dintr-o pudoare legată de un sentiment proaspăt născut, își ascundea boala față de el Repetând poate exemplul unui caporal din timpul războiului, care primind la spital vizita logodnicii sale, îi tăinuise cu oghiulea iarătăzat amândouă picioarele ori faptul că magheru strigase fata prin surprindere nu însemna încă nimic. Emoția fusese produsă din descoperirea infirmității de către acela care nu trebuia să o afle. Doctor, îți mulțumesc încă o dată și aștept să-mi trimiți nota de plată." Maghiarul surăse larg. Nota? Oh, domnule voine, mă consider plătit și răsplătit cu satisfacția mea personală." Dragă colegă, Astfel de gesturi, iartă-mă, dar mi se par că am deplasate. Noi, medicii, gândește-te, avem și stomac. În fericire, eu n-am. ioretezesc scurt curt maghiarul. Moșierul nu mai insistă. După amiază, soția curioasă îl întrebă întreagă Cât te-a costat minunea, șerbane? Draga mea, minunile astea nu costă niciun ban. Se vede că așa e regula. Cum? Nu i-ai plătit nimic doctorului? A refuzat net. Ce era să facă? Zicea că se mulțumește cu proprie satisfacție. Hm? Mi-e teamă să nu-i rămânem datori vânduți. Voina nu înțeles unde bătea nevastă sa, nici nu a avut curiozitatea să afle. Cum era de așteptat, vindecarea fiicei lui Zăvidianu stărni altă vălvă în oraș. Lumea nu vorbi câteva zile decât despre acest eveniment, denaturând, bineînțeles, împrejurările și mărindu-i propoțele. Dar în mahalalele Piteștiului și în comunele învecinate, ceea ce se petrecuse fu pecetuit drept un minune, iar doctorul care o săvârșise un adevărat sfânt, sfântul părere. Porecla aceasta care de la un timp se destrăma pe încetul, începu iarăși să umble din gură în gură. Chiar șeful spitalului comunal, Barbă Duțescu, îi atras atenția lui Maigheru. Nu știu dacă trebuie să te felicit că ai ajuns sfânt. Drumul pe care mergi e foarte pretențios. Cere să faci mereu minuni de astea." Întrebarea e, ai să reușești? Să fim înțelești, Barbule, eu nu fac minuni, ci obțin uneori vindecări mai deosebite, ca să nu le spun senzaționale." Mă rog, ce înțelegi prin senzațional?" Ceea ce înțelegea Leon Blum când a spus, dacă mă mușcă un câine, e ceva obișnuit. Dacă mușchi eu câinele, atunci e ceva senzațional. Cât privește sfințenia, s-o lăsăm baltă. Dar spre mare surprindere a acestuia, maghero a obținut după câteva zile o nouă vindecare senzațională a unui caz care, din păcate, îl avosese sub supraveghere în spital. Era vorba de fostul ofițer Gergel Ion, din infanterie, rămas de pe urma războiului cu o psihoză. Într-o luptă la muncel, fusese îngropată de pământul răscolit de un obuz și, fără să-și pierdă viața, își pierduse în schimb memoria. În anii de după război, fratele său, Ilie Gergel, contabil șef la biroul de cereale a lui Șerban Voina, îl duse la o seamă de medici și care nu reușiră să facă nimic. Auzind de vindecarea nepoatei patronului său, contabilul șef se adresă doctorului Magheru. Acesta, după ce fu pus în cunoștință de antecedentele pacientului și se încredință că n-are nicio leziune cerebrală, îl hipnotiză, sugerându-i scene familiale mai importante și, într-o jumătate de oră, bolnavul se treze vindecat cu memoria revenită. Un val de uluire nou s a bătuat asupra orașului. Sfântul părere se vârșise încă o vindecare miraculoasă. La locuința fostului ofițer pe strada viilor era un pelerinaj necontenit, mai ales de femei care, arse de curiozitate, voiau să afli cum s-a întâmplat minunea. Nu mai târziu decât a doua zi, doctorul Magheru fu chemat de acasă la Ghibănescu statuie. Soția prefectului, mult mai tânără decât el, suferea de o nevroză căreia specialiște de la București nu-i veniseră de hac. Magheru, în trei ședințe de hipnotism, o vindecă. Domnule doctor, îi spuse prefectul pe când pleca, nu pot afirma că ești făcător de minuni sau sfânt, cum zice lumea, dar un adevărat maestru ești cu siguranță. Vă rog, domnule prefect, nu trebuie să exagerați. Deloc. În orice caz, ai ceva deosebit în dumneata, o putere de care nu-mi dau seama. Să zicem magnetică. Eu simt acest lucru. Sunt convins de el. Te rog să mă crezi. Asta, da, cred că am. Ați intuit just. Îi vezi? făcu entuziasmat prefectul. Acum te rog să-mi spui ce ți datorez. Nimic, domnule prefect. Medicina mea e fără bani. Dacă vreți să mă jigniți oferindu-mi un onorariu, nu mai calc altă dată în casa dumneavoastră. Pe aceste cuvinte magherul plecă, iar ghibănesc o rămasă locului să se mire. Așa ceva nu i se mai întâmplase. Chiar în seara aceea, peste bucuria doctorului, veni un ecaz. Avea mare nevoie de o sumă de bani și pentru că proprietarea venise la el, îi ceru ei un împrumut. Ești săracă, Lefter? se miră doamna albă. Tocmai venisem după chiriești când colo văd că trebuie să-ți dau eu bani. Nu înțeleg cum topești gologani. Trebuie să fi încasat sume respectabile cu vindecările acelea. Magheru îi explica nevoie cum stăteau lucrurile. Doctore, ești ori nu ești în toate mințile. Hai, înțeleg cu ofițerul acela că e sărac, dar să faci pomană cu Șerban Voinea sau cu Ghibănescu, care nu ată în până în gât, asta e nebunie curată. Nu te împrumut cu niciun ban, așa să știi. Fă bine și lasă-mă în pace." Plecă supărată foc, dar după o oră îi trimise banii.